Inden vi går i gang med at snakke om dagens afsnit, så synes jeg lige, at vi skal snakke om et arrangement, vi havde i Absalon i København for et par uger siden. Vi lavede nemlig live podcast øh, for et udsolgt Absalon. Jeg synes, det var fuldstændig overvældende og mega rørende og fantastisk, hvis jeg bare lige sådan kort skulle sætte nogle ord på det. Jeg var træt dagen efter. Ja, ugen efter. <laughs> det, er rigtigt. Det, var, det var suverænt, at, at der kom så mange af jer, og hvis du hører den her podcast, og du var i Absalon, så er vi øh, benovet øh, til op over øverspidserne. Det var, øh, altså, det var helt fantastisk. En dejlig aften, og vi håber på at måske gøre det igen, en gang til efteråret. Jeg synes, det var så fint, fordi Christian kaldte Åh oh, nej, nu er jeg så bange for, at det ikke er det rigtige ord. Et symposium? Symposium. Symposium. Hvis jeg bare mumler det lidt, så kan man ikke høre, om jeg ja. sagt det rigtigt. Men i hvert fald... Et, altså, hvor man samles et gilde, hvor man drikker og spiser og snakker om noget med en masse mening i. Og det var også præcis det, jeg følte. Altså, sådan, det var 200 mennesker, men det følte så intimt og meningsfuldt at sidde der. Og det var også derfor, at man var helt på månen ugen efter, fordi hvad kommer lige efter sådan en aften? Altså, sådan, held og lykke til onsdagen efter. Ikke? Sådan. Og så var det ja. fantastisk at møde øh, nogle af jer, der hører podcasten. Det, det var altid, så overvældig. Ja, det er jo altid. Øh, så det, det, er, det er altså fantastisk. Vi er super glade og øh, det var en øh, perfekt aften. Det vil være godt vi igen. Mm. Velkommen til Jeg plejede at tro på for evigt med Panette Strøm Øster og Jeppe ved Vester. Tanielle, jeg mødte øh, vores gamle producer på Trappen forleden, og hun, øh, hun spurgte mig lidt og chokeret, at, øh, hvor du er henne, Om du har brudt op med os, eller om du øh, har været på en lang ferie, eller hvad går du laver? og laver? Og det tænker jeg, det vil jeg gerne lige adressere. Fordi Klart, fordi du også har undret dig. Jeg har simpelthen <laughs> mødt op flere gange, hvor du ikke har været her. Og det, grunden til, at jeg også, det er fordi, der kommer nogle afsnit nu her i de følgende på hvor jeg er alene. Så hvad er det, du går laver? Jeg er i forbindelse med min uddannelse på designskolen i praktik øh, det næste halve år ved et øh, forandringsbureau, kalder de så. Så jeg er blevet voksen, føler jeg. jeg har et voksenjob og skal være et sted øh, 7 timer hver dag. Øh, og det er mega fedt, og jeg elsker det, og det er, jeg, jeg kan virkelig sige, og det ved folk, der er i sov, og det kan nogle gange være specielt, det der med bare at sige sådan helt ubetinget, at man har det godt, og det har jeg virkelig. Det er virkelig godt. Men det gør også, at der er lidt mange bolde i luften, så en gang imellem så bliver det lidt svært for mig at nå at sidde her. Det så, så, det, så... Det, så jeg har ikke været på en lang ferie, eller gravet mig ned i et hul, eller, eller noget. Så har du også været med solbrun, tænker jeg. Klart. Øhm, men, ja, I, det synes jeg er modet, du siger, fordi jeg har det svært ved at sige det, fordi så, det giver mig noget at Kender du ja. det? Ja, så siger man, har det godt? Ja, ja det giver en, en forventning om, at man, synes jeg, så skal kunne alle mulige ting, eller sådan en eller anden forventning om, hvem man så er sammen med nogle andre, eller sådan... Ja, det ved jeg ikke. Der er også noget trygt i, at alle godt ved, at man har det godt, så i princippet er der ikke nogen forventninger til hinanden, når man skal være rullet sammen under dynen. Øhm, så jeg føler dig 100 procent. Men du er glad for dit nye praktikjob? Jeg er glad for mit nye praktikjob, men kan jeg også mærke med alle de her bolde i luften, at øh, jamen, jeg har faktisk lige været til lægen og bakset med efter en henvisning for at komme til noget psykolog, og det er for første gang nærmest siden Jonas døde, for 7,5 år siden, at jeg selv opsøger noget sådan så hvad hedder, sådan struktureret, altså sådan at gerne vil i noget terapiforløb, der er mere end bare nu har det været slemt i nogle uger, nu tager vi lige en samtale, og så går der et halvt år, og så får jeg gjort det igen. Sådan, jeg kan mærke, at den der sov, den skal få lov at fylde i et eller andet styret rum, hvor jeg kan få nogle redskaber. Så sådan, jeg har det mega godt, men kan også i alt det gode mærke, at så har jeg også brug for nogle redskaber til, hvordan sorgen får lov at fylde, så det ikke bare lige pludselig, sådan, at man bliver overvældet, og så kan man ingenting. Så jeg gøder lige olie på vandet og siger, at det er forebyggende. Må jeg ja. kalde det det? Ja, ja. ja. forebyggende Omrudelig. til resten af ens liv. Ja, ja, præcis. Nå, men dejligt at høre. Så er det okay. Så er det mere okay, at du ikke er her. Og men producer og Sofie og jeg, vi savner dig, når vi sidder det er lige, med vores gæster. Nå, dejligt. Hvordan har du det? Jeg har det godt. Jeg, jeg har overstået februar og marts. Snart marts, undskyld. Jeg var sådan, og hvor du hen? <laughs> ja, præcis. Jeg mener, februar er jo altid. Min mor hun har fødselsdag i februar, og min søster har fødselsdag samme dag. Det, det. Så det er jo altid sådan en melankolsk dag, hvor mit humør, det, det daler lidt. Jeg har fundet ud af, at jeg har det sværere ved at være i live på hendes fødselsdag, end jeg har på hendes dødsdag. Det er virkelig en erfaring, yes. jeg har mig meget i år, fordi jeg føler, at hendes dødsdag, øh, som er start marts, det er sådan en dag, hvor jeg ubetinget er øh, forberedt på, at det er en dårlig dag. Mm. Hun er død, hun dør her. Det er marerigt, det er en manifestation på alt det, jeg aldrig havde øh, tur drømme om skulle ske for mig. Men og den på, dag er ligesom kun forbundet med det. Ja, altså, præcis. Inden hun døde, var den dag jo ingenting. Nej, præcis. Og det, det. Ja. er det. Fødselsdagen. Så der er Fordi jeg har været glad på den her dag rigtig mm. mange år. Den har været alt muligt andet. Præcis. Og jeg forbinder den med en dag, jeg burde være glad på. Mm. Og jeg ringede ud til min søster i sidste gang, og så spurgte jeg dem sådan, jeg, spurgte, jeg har to og spurgte, spurgte, spurgte, spurgte Anne, jeg siger, hvad du har fødselsdag i dag, hvordan har du det egentlig? Og så siger hun sådan, ja, ja det var sgu lidt sjovt, engang mor livet. Og oh, ja, den hårde i år, synes jeg. Yeah. Fordi jeg har simpelthen så søn af dem. Ja. Og jeg kan ikke finde ud af, at det der var i starten, starten en skøn gave, de det samme dag, det var lidt en forbandelse, det her år. Og det tror, det vil være et stykke tid for min, min kære søster. Så den, jeg synes, jeg synes det var hårdt i år. Mm. Så det har fyldt lidt, og nu, nu er vi heldigvis både over fødselsdag og dødsdag, Og Så nu synes jeg, at det kommer lidt mere år på igen. Og så har det jo bare været, ja, det har været, det har været godt. Det har været nogle gode afsnit. Vi har, der er nogle gode afsnit foran os. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget. Det, det er perfekt. Så det er sådan, det skal være. Og i dag... har vi siddet sammen med lader et afsnit. Ja, og det var dejligt for det første. Og vi har snakket med Olivia, der har mistet sin mor til Alice. Mm. Og jeg vil gerne starte med, hvad jeg tænker, fordi jeg så engang en gang et film, der hed Goodbye Lenin. Som handler om en, en, en, en østtysk dame, der går i koma, og så falder muren. Og så skal hun prøve at overbevise om, at, at alt er, som det plejer. Og hun vil ikke se det i øjnene at moren faldet. Og grund til at jeg siger det her overhovedet, det er fordi at Olivia's mor har ALS, og i forløbet det var tre år, der har hun ikke helt såvel snakket med Olivia og hendes søster om det. Så det har virkelig været må have været hårdt. Jeg tænker, det må være sindssygt hårdt at forestille dig, at ens mor er syg, og du må ikke fortælle hende det, eller du må ikke hun må ikke se i øjnene, eller hun vil i hvert fald ikke snakke om det. Mm. Så man skal gå på listefød. Og, og jeg synes det mest drammende var, at Olivia siger: "Jamen, jeg forstår ikke dem der siger, at jeg har haft lang tid til at forberede mig." Og det kan jeg virkelig godt forstå, hvordan skulle du kunne forberede dig, når du har, skulle holde vejret i tre år. Og den følelse, øh, altså gud, jeg, jeg tænker på, hvis, hvis min mor, der hun var syg, hvis jeg ikke må snakke om, hun var syg, jeg kan ikke forestille mig, hvor hårdt det må være. Mm. Så den sidder jeg virkelig meget med. Hvad med, med dig? Jamen enig, altså vi snakker også om det, inden vi skulle snakke lige, at det er bare så uhyggeligt det der, altså ja, den sygdom, Alice, øhm jeg synes, det virker som sådan at blive fængslet i ens egen krop, og forestilling om, at en ting jeg skulle opleve det selv, men at jeg skulle opleve det for en, man elsker, og så ikke kunne snakke om det. Øhm. Så synes jeg, det var befriende at snakke med Olivia, fordi at det virkelig kom fra hjertet, og fordi at hun for eksempel også fortalte om en kæmpe vrede, hun har kæmpet med, og det synes jeg var mega... Fint og rørende og befriende at snakke om. Og bundærligt. Bundærligt. altså bundærligt. og Ikke på sådan en, så har jeg været lidt vred engang imellem, men sådan konkrete situationer, hvor hun godt, når hun kigger tilbage, kan se, at det har været også en uhensigtsmæssig vrede, men det har været det, der skulle til. Og så er også, det synes jeg er virkelig vigtigt, at vi også kommer til at snakke om, fordi så er også alle mulige grimme følelser, eller sådan hvis vi skal lægge det på et eller andet spektrum af pæne og grimme følelser, men alle mulige svære følelser, som også... Jeg ja, vi snakkede med Christian Busch, hospitalspræster, om det i Absalon, hvor han sagde det der med, at, at når man er søvende, så siger man til dem omkring en, jeg håber, ikke, jeg er gjort til besvær, og så siger folk, ej, det er du bestemt heller ikke, hvor Christian var sådan, men det er man da, man er her meget til besvær, men det må man gerne være, og sådan, det, det blev jeg mega ramt af, fordi at det fylder også meget for mig, sådan, nej nu er til besvær, men man må gerne være til besvær, og derfor synes jeg det var så befriende at snakke om det med Olivia, at, de der følelser som også kan fylde. Ja, jeg tror også, det er som kære forfatter og der fortæller om at sorg er egoistisk. Mm. Og man er egoistisk når man er sorg fordi man netop føler. Men i hvert fald det er dejligt at have dig tilbage. Olivia, hun var en rigtig dejlig gæst og har en øh, I har en, en, en vild historie foran dig. Ja. Det I skal høre nu. Jeg plejede at tro på for evigt. Olivia velkommen til. Tak. Olivia, vil du ikke bare starte din historie, hvor du synes, det giver bedst mening? Jo, meget gerne. Øhm, jeg boede hjemme hos min mor, sammen med tre af mine søskende. Øh, ja, og gik i skole, gik på det frie gymnasium, men i København, så jeg pendlede fra hele tiden til Nørrebro hver dag. <coughs> øh, og min mor begyndte at blive sådan lidt anderledes, som hun begyndte at snakke lidt dårligere, og ikke rigtig kunne de samme ting, som hun kunne, plejede at kunne. <coughs> Og det undrede vi os alle sammen ret meget over. Øh, men min mor blev bare ved med at sige, at det var, fordi hun var stresset, og hun troede, hun havde fået en diskokollaps i nakken. Så tænker man, okay, så, så er det ikke mand det. Så jeg vælger at flytte til, til København, fordi det er lettere for mig, når jeg går i skole i København. Øh, og jeg tror, jeg har nået at bo der i, i et halvt år cirka. Før jeg får finde ud af, at min mor, hun er dødelig syg med Alice. Hvordan finder uh, du det? Min søster ringer til mig og siger, at hun har fundet nogle papirer hjemme i min mors hus, sådan nogle psykologer gør ud fra, hvor der står, at hun har Alice. Ja, og da din søster siger det, ved du så hvad Alice er? Nej, hvad det overhovedet ikke. Det første jeg gør, det er at gå ind og søge på Google, og så kommer der ham der uh, Stephen Hawking sådan noget op og så jeg bare, Nå, og så læser jeg lidt på det, og så står der, at der ja, du dør inden for ca tre år, og der er ikke noget at gøre. Det går bare noget at værke. Og så det er det jo nervesygdom, så det ændrer rigtig meget af din, sådan, din krop, og den måde, du spiser på og snakker på, og du bliver faktisk lam og en grønnsag. Ja, det er selvfølgelig et kæmpe chok. Ja, ja. Og hvad, hvad affører det af følelser Altså for dig? Hvad, hvad går igennem dig? Den dag for at vide, hun er syg? Ja. Øhm, jamen, jeg lader være med at tage i skole, øh, og så skriver jeg til en... Nogle af de, dem over i skolen, som jeg var tæt med, at de meget gerne må komme, når de er fri skole. Og så lå jeg egentlig mest bare hjemme på min computer og prøvede at ringe rundt til min og Jeg vidste ikke at jeg helt, hvad jeg skulle reagere. Jeg var bare, I starten troede jeg ikke så meget på, at det var rigtigt, og at det bare var en, en fejl, eller at det nok skulle ske et mirakel, for hun blev rask. Um, og så fik jeg jo enormt dårligt så vidt hvor jeg var flyttet fra. Og du, har du indholder du en, en vrede og hun har ikke har fortalt jer det, eller er det, er det mere en desperation og en dårlig samvittighed der følger? Altså jeg blev selvfølgelig rigtig skuffet over at ikke har fortalt det, øhm, men jeg havde også var også virkelig bange for at konfrontere det med hende. Hvorfor? Øhm, fordi min mor var sådan en rigtig fighter type, hun var sådan en, hun ville ikke indrømme, hvis hun var svag eller og så hun mor til seks børn ikke så sådan jeg siger også nok. Så jeg, jeg tror ikke at jeg tog at snakke med hende om det. Men selvfølgelig var jeg, var jeg mega skuffet fra hver dag, at jeg ikke håber det på, hun fortalte til os. Okay, så I, I fortæller hende ikke? Nej, altså i hele det synopsløb har vi, har min mor aldrig snakket med os om, at hun var syg. Okay. Ja. Og hvad med da du læste om sygdommen? Var der sådan nogle ting, hvor du begyndte at kunne se, at det stemte fuldstændig overens med det, du havde oplevet i forhold til din mor? Altså det der med, at hun snakkede lidt sjovt, det synes jeg det synes jeg var lidt underligt. Og folk troede tit, at hun var fuld, eller hun snøvlede så meget, når hun snakkede. Øh, min mor har altid været typen, der snakkede rigtig hurtigt. Så hurtigt, at når andre mennesker var der, så spurgte de altså mig bagefter, hvad, hvad sagde hun. Og så skulle jeg oversætte. Øh, så ja, altså det der med, at hun, hun snakkede anderledes og blev lidt tyndere og sådan noget, det, det, det gav lige pludselig meget mere mening for mig. Men ellers var jeg altså stadig ikke klar nok til at lige forstå, hvad det hele handlede om. Og hvad sker der efterfølgende? Altså efter, i den tid efter din søster har ringet til dig og fortalt, at din mor er syg? Så begynder vi at besøge hende på skiftevis og også sammen alle sammen. Øh, mine to brødre, de bor fortsat nede hos min mor og passer hende altså til det sidste. Øh, så jeg begynder at besøge hende, når jeg lige har overskud, fordi jeg også går i gymnasiet og det er lidt svært at få det til at hænge sammen. Øh, og bliver rigtig god til at tage dig hen med min søster fordi jeg synes, det var hårdt at komme derhen hen alene. Så det var, det var stort set det, jeg gjorde. Jeg tror ikke hjem og boede, det, det følger jeg ikke rigtig for. Jeg, jeg blev stadig i mit kollektiv, og så besøgte jeg han bare så tit, jeg kunne. Og var rummet hårdt at være i, fordi du kunne mærke, at din mor var syg? Og fordi at I ikke snakkede om det? Jeg følte i hvert fald, at hver gang man var der, så skulle man så vidt muligt prøve at lade som om, ingenting var anderledes. Okay. Øhm, det handlede meget om at skulle prøve at gøre min mor glad og underholde hende. Øhm, jeg har altid været lidt den sjove min familie, så jeg, jeg følte enormt pres over at skulle sådan få hende til at grine. Og... Så jeg synes, det ret udmattende at være på besøg. Så tit, når jeg sad i toget øh, på vej til København, så fik jeg enormt dårlig samvittighed. Og så var det først, der jeg kunne begynde at græde eller blive ked af det over, hvad været i rummet i så mange timer. Hvad har du lyst til at fortælle hende, når du var der? Altså har selvfølgelig lyst til at spørge ind til, hvordan hun havde det, og om hun var bange for noget, eller om der er noget, hun gerne ville, inden hun skulle dø. Øh, men jeg tror, det var fordi, at det tog tre år alligevel, at jeg synes, det var svært for hver gang. Så jeg, okay, jeg rykker det bare lige lidt, og så blev der aldrig sådan noget. Så I blev taget lidt som ligesom gisler i, i den sygdom? Ja, præcis. Øh, jeg tror, min søster en gang har prøvet at sådan spørge ind til det, hvor hun blev sindssygt og sagde, at vi måtte ikke komme på besøg, og Niklas det 100%. Så det var rigtig, rigtig svært at føle, at man kunne sige noget. Yeah. Og hvad med i forhold til, sådan, når man har den sygdom, er man normaltvis hvis der er noget normalt sådan på sygehuset, altså sådan regelmæssigt, og sådan, hvordan får man noget medicin, og gjorde din mor også det? Altså man kan komme til tjek, mm. og så kan man komme til nogle psykologsamtaler. Øhm, og så til slut i forløbet kan man få sådan noget længerevarende medicin, som gør, at man måske ikke kan leve lidt længere. Øh, men min mor, hun tog ikke til nogen af de der tjek, og hun tog ikke mod noget form for hjemmehjælp eller støtte eller overhovedet. Så det var faktisk øh, min to brødre og mig, der passede hende. Altså det hjalp hende med at gå i bad og på toilettet og hjælpe hende op ad sengen og alle de der ting, som, min, som andre mennesker skulle have gjort. Ja, hvordan var det at stå for det? Det kan jeg slet ikke forestille mig, at skulle gøre med ens forældre. Mm. Det er meget grænseoverskridende. Altså jeg var slet ikke lige så meget ude for det, som mine søske, som mine to brødre var. Øh, de puttede hende i bade og... Jeg hende i seng og skulle skifte undertøj på hende og de der grænseoverskridende ting. Jeg var mere god til sådan at, at lave noget med hende, for eksempel se fjernsyn, Du har hun kunne. Eller bare sidde i sofaen. Og Så nogen enkel gang har jeg hjulpet hende på toiletet. Og jeg tror også en enkelt gang, jeg har hjulpet hende i bad, før jeg skulle i skole. Og hvad med dit liv inde i København? Var det et, lidt sådan et parallelt univers i forhold til hjemme i Hillerød, hvor din mor var syg? Eller hvordan oplevede du det? Jeg føler i hvert fald, det var et lidt større frirum for mig. Jeg synes, det er enormt, altså, jeg synes, det var enormt svært at bo i, i sådan, jeg et kollektiv. Øhm, og når man bor i et kollektiv, så får folk lov til at se alle sider af en, fordi man bor sammen. Så det synes jeg var rigtig svært, det der med at skulle gemme det en lille smule, at jeg, at jeg havde det dårligt. Øh, og samtidig vidste jeg ikke rigtig, at jeg havde det dårligt. Det var meget sådan blandet. Nogle gange så kunne jeg bare gå rundt og være sådan, lidt, Nå ja. Og så lige så snart jeg kom til til helvede, så var jeg sådan, Nå, shit, hvad. Jeg har det faktisk ikke særlig fedt. Um, så det var sådan en meget ambulant følelse af At jeg godt kunne lide at være hos min mor Men jeg synes det var enormt hårdt Og, og presset at være der Fordi jeg ikke følte at jeg kunne få lov til at sige det ting Eller være den som jeg havde lyst til at være Bare så og som jeg kunne derhjemme Og hvad er i forhold til dem omkring dig Altså sådan veninder og venner og sådan, Snakkede du med dem om hvad det var du går igennem Altså jeg havde en ekskæreste som, som var der rigtig meget for mig og vi boede faktisk øh, en periode sammen, et, et, et, mens min mor var syg. Og også da min mor, hun døde. Øh, jeg tror, jeg ja, lige den periode havde jeg måske ikke sådan super mange at snakke med dem. Øh, jeg havde nogle enkelte over på skolen, og så havde jeg vist min, min ekskæreste der. Fordi at tre af mine, mine bedste venner var ude at rejse den periode, min mor var syg. Så... Øh, på sådan noget interrail-backpack-tour. Så det, ja. det synes jeg var rigtig hårdt. Ja. Øh, så snakkede jeg selvfølgelig med min søsne om det. Øh, og nogen, nogen af dem hjemme lejlighed, men det var alligevel ikke sådan super rart eller trygt for mig at skulle snakke med om det. Så jeg brugte mest min, min eks -kæreste. Skulle I have konfronteret hende, Olivia, hvis du kunne se tilbage nu? Vil, vil du have ændret noget? Mm. <clears throat> altså både og. Fordi at på den ene måde, så synes jeg faktisk, at... Hvis det havde været i hendes ånd, at hun ikke ville snakke, med det. Altså, at snakke om det, og bare ville leve det tid, hun har tilbage, så synes jeg også, hun skulle have haft lov til det. Øh, men for vores skyld, så synes jeg, det er meget egoistisk, at hun ikke har fortalt, hvad hun har ønsket, eller hvad hun har ønsket for vores fremtid, eller noget af den, du har. Så fra hendes, hendes synsvinkel, så, så kan jeg godt forstå hende, men fra, fra vores, så synes jeg, det er sindssygt så det vil sige, alle øh, samtaler om fremtidsperspektiver uden hende og sådan noget, det var ikke på bordet. Det Nej, var også øh, Overhovedet ikke. Okay. Og hvordan med dig selv, som Panilla også spurgte, den til forandrer du da i den periode? Mm. Eller er du bare øh, dig selv, men så har du sådan lidt en dobbeltside, hvor du så har dit, dit liv i det ene sted, og du har dit liv det andet sted? Altså, jeg ved ikke, om jeg forandrer mig rigtig meget, men. Altså, jeg er ikke så ligesom på til at lave ting, som jeg plejede at være. Men jeg tror mere, jeg kunne mærke det, da min mor hun døde, så ændrede mig mere. I en periode, da hun var syg. Jeg synes, det var rigtig svært, det der minder folk fortalte sådan, du har haft lang tid til at, at bearbejde det her, og tænke over det. Det synes jeg var enormt svært, når folk sagde det, for jeg var sådan, det kan man jo ikke rigtig forberede sig på. Eller sådan. Og det har du netop ikke haft, hvis du ikke har kunnet Nej. tale om det, tænker Nej, jeg også. Nej, præcis. Så det virkelig var hårdt. Altså, så brugte jeg min søstning så snakkede vi om det hvis min mor hun ikke var der eller. Ja. Og det er Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Jeg ret og snakke med min søster om det, fordi de stod i samme, samme båd. Øh, og jeg synes, det var enormt hårdt at kunne snakke med hende om det. Så jeg skrev også mest til hende på, på Messenger, det kunne hun godt ind til det sidste bruge sin, sine hænder til at skrive. Så skrev jeg til hende en gang imellem sådan om, hvordan har hun haft det, og så har hun haft en lidt dårligt dag, og så har hun haft lidt ondt, og hun har haft kvalme og sådan noget. Og så kunne jeg bare ikke få mig selv til at skrive til hende, men min mor, du er syg, eller du har jo ALS. fordi så vidste jeg bare, at der ville komme sådan en Log af og sur og kommentar tilbage. Øh, og det tror jeg ikke, hun har brug for. Men jo, altså, jeg valgte at, hvis jeg kunne lave det om, så ville jeg da gerne have, have vidst, hvad hun havde ønsket, eller snakket med os om, hvad, hvad vi kunne have gjort bedre. Vil du ikke prøve at sætte nogle ord på sygdomsforløbet frem til din mors død, og også en ALS generelt? Jeg tænker, der er nogen, der sidder derude og lytter med, som ved lige så lidt om det som også Vil du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad der, er, der sker med kroppen, og hvad der skete med din mor, frem til hendes død? Jo. Øhm, er jeg til nævesygdom, som gør, at alle dine nerveceller de ikke forsvinder, men bliver, bliver, bliver døde øh, stille og roligt. Det går faktisk rigtig langsomt i starten, og så går det rigtig hurtigt til slut. Og der er to forskellige former for alias. Der er den aggressive, og så er der den, den, den endnu længsom, langsommere. Mm. Og hvad hed din mor? Hun havde den aggressive, som starter i, øh, i ansigtet, synkebesvær, talebesvær, spisebesvær. Øh, og så er der den anden, hvor det starter i benene armen, og armene. Så det var mest i starten, at jeg lå mærke til, at <coughs> hun begyndte at snakke anderledes og ikke kunne spise. Øh, og så var det senere hen, at hun begyndte ikke rigtig at kunne gå på sine ben eller rejse sig fra sin seng. Øhm. Så jeg synes, det var rigtig hårdt, det var der, den startede. Fordi så kunne jeg ikke tale med hende. Og det ville jeg gerne have haft, at det var anderledes. At det måske havde været den anden type, hvor det var kroppen, der blev lammet først, og så kunne man have, have snakket sammen. Øh, men hun fik desværre bare den, hvor det første, der var svært, det var hendes tale. Så det var derfor, jeg nemlig brugte rigtig meget telefon til at skrive med hende og kommunikere med hende på den måde. Og hvordan udviklede sygdommen sig frem til hendes død? Hvordan husker du det, når du tænker tilbage? Altså i starten kunne hun jo godt tage med ud og gå tur og lave nogle af de lidt mere aktive ting. Øh, hvor til slut, der brugte hun bare øh, hele dagen på at ligge i en seng og se ligegyldigt fjernsyn. Øh, så ja, til de sidste, de sidste halve år husker jeg, at hun bare var en grøn sag, der hverken kunne snakke eller, eller rejse op. Så det var også derfor, jeg synes, det var så hårdt at komme derhen, for der var bare en virkelig sygdomsstemning hjemme i vores hus. Og så cirka 10 dage før hun dør, blev hun så indlagt på hele Hospital. Og det første gang, hun er indlagt? Ja. Der er faktisk et lille step i den historie, fordi min mor, hun prøvede sådan lidt at kurere sig selv. Så hun tog, ja det lyder helt åndssvagt, og det synes vi alle sammen også, der, er. Hun tog tutekiet. Fordi hun havde læst, at øh, man kunne gøre et eller andet der og helbrede hende, for hun havde det dårligt. Så hun betalt, jeg ved ikke hvor mange penge, 100-200.000 kroner i Tyrkiet for at prøve at få opereret et eller andet i nakken. Og den læge, der så har været på det hospital, har så bilt hende ind, at han kunne hjælpe hende. Jeg tænker bare, at det er ren, øh, ren pengeudnyttelse. Men... Så hun har været i Tyrkiet to gange for at prøve at blive opereret for det. Øh, men hun har aldrig været på et øh, dansk hospital. Og var hun alene i Tyrkiet? Nej, hun Ej, var hun min, øh, min storbror Og det havde, nu siger jeg selvfølgelig, men det er i forhold til den måde, du fortæller det på, ikke nogen virkning på en eller anden måde? Nej, Nej, overhovedet ikke. Men hun var inde nok de sidste 10 dage i hele ja, år. Det ja. Er der, du. Ja. Øhm, ja, og jeg havde været op. Jeg havde været op at spise. Nej, det havde jeg ikke. Jeg, havde været, jeg var hjemme i, lejligheden, i min lejlighed. Øh, og min mor har været hjemme med sig selv, og min søster har været oppe hos deres far, også i hele råd. Øh. Og så har jeg fået fortalt, at hun lige pludselig ligger den på, på, sin, på sofaen, og så har hun ikke kunnet trække vejret. Øh, og så har hun gået i panik og gået ud til min tidligere papfar og sagt, at han skulle få fat i en ambulance. Så det var faktisk min søster, der opdagede, der holdt en ambulance, de kom tilbage igen. Og så lige derfra så har hun ligget på hospitalet, indtil hun døde. Så jeg tror at selv den dag, hun blev, blev bange og tænkte, nu skal jeg have professionel hjælp. Og hvordan er det at se en person, man elsker langsomt, det, det genererer for øjnene af en eller det, er er det Hvordan har det været for dig? Mm. Jeg har oplevet min mor. Hun havde et græft ja. og, og, og jeg så hende langsomt blive mindre og mindre min mor for hver dag. Og jeg tænkte, det må du også på en eller anden måde have set. Mm. Kan du sætte nogle ord på det? Mm, jeg følte mig i hvert fald meget øh, Magtesløs Og øh, Over at ikke rigtig kunne gøre så meget Udover bare At være der Det synes jeg var rigtig hårdt Det der med bare sådan side ved siden af jeg se en Forsvinde lige så stille øh, Og blev også rigtig tit sur på min mor Over sådan Ikke til hende Men jeg var sur på min mor Sådan Hvorfor ligger du bare her Og hvorfor kan du ikke gøre noget Og sådan Stakkelskvinde når jeg ikke kunne gøre en skid øh, og de følelser, er det, hvordan har du det med at tale hårdt om dem, at du har været sur på din mor? Føles det forkert? Føles det rigtigt? Er der plads til dem? Er du, har du forenet dig med det? Jeg synes, det var rigtig synd, at jeg skulle være sur på hende, når det ikke var hendes skyld. Øh. Men jeg tror, det var lettere for mig at være sur, end at være ked af det. Og jeg var generelt også rigtig, rigtig sur. Jeg var rigtig, rigtig i et tal af mennesker, der var sammen i den periode. Jeg har råbt af alle i klassen, og jeg råbte af alle mennesker omkring mig. Jeg kunne slet ikke klare små, små hysteri eller små problemer. Jeg var virkelig et, et aggressivt menneske. Ærligt, det tror jeg også, jeg vil have været, hvis jeg havde været i dine sko. Ja. Altså, kan du huske at den, med den der brede, altså, at den har fyldt og dine reaktioner, når du tænker tilbage? Altså, jeg, jeg har engang råbt igennem hele en klasselokal øh, og skældt folk ud, fordi de har siddet med drengproblemer eller et eller andet familieproblemer, der jeg, jeg synes var, var småt eller også folk forventer noget af mig, jeg ikke føler jeg kunne, så kunne jeg også få på at råbe, og en gang kaste en stol, efter det ikke kaste i raceri, og ja, virkelig været et menneske, som bare ikke havde det særlig godt. Du æm, ved jeg, ikke også, som om det har haft, du har haft brug for at få afløb? Ja, præcis. Og det er mere konkret at ja. få afløb for de ting, end at have en mor, der er syg med lisse, som måske engang vil sige det højt. Mm -mm. Og jeg har, altid sådan, jeg har altid været god til at blive sur, i stedet for at blive ked af det. Det er sådan lidt min mor at agere på, Uh, og det er blevet bedre til efterfølgende, når du græd og og i stedet var bare at lukke mig ind og uh, synes alle nogle fucking idioter og sådan noget. Uh, så havde du svært ved at græde dengang? Altså i din mors sygdomsforløb? Ikke når jeg var alene. Der kunne jeg godt. Men foran andre? Ja, det synes jeg var rigtig svært. Uh, også fordi jeg altid var rigtig dårligt til min lidenhed. Jeg har sådan slet ikke kunne være i den der følelse af, at folk skulle have ondt af mig. Uh, og så var det let at bare være sur, følger. jeg. Men med tiden følger jeg, blev bedre til at, at vise, at jeg godt kunne være ked af det, uden at jeg skulle skrige af alle folk også, de var nogle idioter. Hvad sker der i op til din mor dør? Jeg er syge mig for mit arbejde. Fordi du ved, at det er ved at være ja. på? Ja. ja, de siger på hospitalet, at nu er, ikke, nu er der ikke langt igen, og hun ender i respirator. Ja, altså, Ligen er det virkelig ikke en, der har det godt. Så de siger også til os, at nu, nu går der ikke så lang tid, så, så, så dør hun. Øh, så jeg sygmelder mig, og så bruger jeg faktisk mest tid på at bare pendle frem og tilbage til København. Og jeg tror, jeg besøger hende i hvert fald næsten hver dag. Øh, og er der sammen med mine søskende i, i mange timer dagen. Og så tager jeg så tilbage til mit kollektiv for at koble af, og så gør jeg det samme næste igen. Og det gjorde jeg hele vejen op til min døde. Um. Ja, og, og, og havde ikke rigtig sådan overskud til andet, når jeg kom hjem End at bare lige ligger og se en film eller et eller andet Så det var 10 dage, hvor jeg gjorde det Og det var mega hårdt Altså, jeg husker på jeg var mega træt Og havde super svært ved at holde mine min øjne åbne Og så sad i toget Øhm um. Og var med på hospitalet, når I var der i de dage? Snakkede I sammen, jeg søsken, og sad I alene med hende? Hvordan forløb det? Altså, min mor hun lå i sin seng øh, og bare kiggede. Øh, de første par dage var hun okay klar i hovedet. Ja, for det er man jo nærmest helt til slut, er ja, ikke det? Jo, lige præcis. Jeg tror, det de sidste halvanden, to dage, hvor man, hvor man hvor hjernen ikke er med mere. Så hun var okay klar i hovedet, og vi sad hende og holdt hende i hånden, og lå og ind hende, og, og også en gang prøvede at sove derinde på hospitalet. Det er virkelig en underlig følelse. Øhm. Og ellers så sad mig min søster bare snakket snakkede og jokede. Og det var faktisk en virkelig underlig følelse, der med sådan at, at prøve at gøre alle de der ting, som er normale, men man sidder bare i et virkelig underligt rum. Øhm. Og så kommer der nogle af min mors søstre engang imellem og besøger hende, men hun vil ikke have sur meget besøg. Øh. Og min ekskæreste, er også med nogle gange og sådan noget. Men ellers så var det kun hendes børn, og hendes tidligere mand, øh, og hendes, nogle af hendes søster. Men ellers var der ikke kommet ikke nogen veninder, eller noget som helst, fordi det, det gad hun ikke. Og så sidder man jo bare der og snakker om ligegyldige ting, og snakker om, min søster hun var højgravid i den periode. Øh, snakker lige om det, og hvordan hun har, fordi hun har det med sin graviditet og sådan ting. Så det, det virkede meget specielt at sidde og bare snakke, og så sidder hun bare og lytter, fordi hun ikke rigtig kunne være med. Og I snakkede ikke om døden, fordi at hun lå der og lyttede? Eller fordi at I også har svært ved at åbne op for den snak? Mm. De sidste par dage snakkede vi først med min mor om, at hun skulle dø. Øh, og det var min mor, det var min mor klar over, at vi gør, ville gøre. Mm. Øh, og det tror jeg faktisk også, hun var... Jeg tror, at det skulle gå op på min mor, hvor hun lå at hun lå på hospitalet, før hun kunne tage den snak. Selvfølgelig er det mega ærgerligt, at hun ikke tog den, da hun kunne snakke. Så det var også virkelig besværligt, hvordan man skulle kommunikere, for så var det sådan noget med at skrive på en iPad, og så kunne hun lige lave sådan en, med fingeren, sådan op og ned tommelfinger, eller lige lidt med hovedet, eller øjnene, der ringede. Det, det er virkelig en besværlig kontakt, man har. Og man skal virkelig sådan prøve at gennemskue alle, alle små ting, hun gør. Sådan, betyder det ja, eller betyder det nej, eller hvad med det her? Og sådan, det bliver virkelig en svær kommunikation. Men så spurgte vi også nogle ting med, vil du gerne begraves, vil du gerne brændes? Hvad skal der stå på din, dit gravsten? Og så begyndte vi at tage de der snakke. Øh, hvad er med sådan noget med testamente? Og sådan, det var virkelig, virkelig underligt at sidde og snakke med hende om. Men mig synes, søster, vi var sådan, mor, vi ved, du havde det her, men vi bliver simpelthen nødt til at gøre det. Mm. Og vi er nødt til at gøre det nu, inden det er for sent. Og så nikkede hun. Det kunne hun godt forstå. Hvorfor tror du, at I ikke måtte vide, at hun havde alles i alt den tid? Jeg tror ikke, hun følte, at... Øh Ja, hun ville gøre os af det. Altså, min mor, har altid holdt rigtig meget af os. Hun har altid, øh, hun har altid kaldt os mullerne, hun har seks børn, så hun har altid været sådan, det er hendes, hendes muller, og de skulle bare have, have det godt. Og så min mor jo en kæmpe fejder. hun var tidligere øh, festarrangør, seksuolog partia og partiapevet, og havde alt muligt, er totalt stresset menneske, gang i alt muligt små ting. Så jeg tror, hun, hun følte, at det, det kunne ikke være rigtigt, eller hun skulle hun skulle nok kæmpe sig igennem det her, og hun skulle ikke have nogen til at hjælpe hende, og hun skulle ikke have nogen til, vi skulle ikke gå rundt og have det dårligt, fordi vi havde været vores liv, og så jeg tror, hun har gjort det. Og kærlighed til jer? Det synes jeg skulle er svært at sige, men jeg tror, hun har gjort det, jeg tror, det er den måde, hun har følt, at det har været bedst på. Og så tror jeg, det er svært at, at sige det over ens egen læber, at man er syg. Selvfølgelig. Hvad føler du, da hun dør? Oh, det var virkelig dag. en mærkelig dag. Uh... Jeg var, jeg var hjemme i København, øh, og det var faktisk det var virkelig, virkelig under det episode, for jeg havde været deroppe øh, dagen før, øh, hvor det sidste, jeg så mor, det er, at jeg havde hende, og så dør hun dagen efter. Og det har virkelig, det har virkelig været svært, men jeg, jeg gjorde det i frustration over, at jeg synes, min mor hun lå den sidste dag og, og rystede af, af kramper og havde kvalme og... Og havde det virkelig, virkelig skidt og lå, og havde det virkelig forfærdeligt. Øhm, og de sidste to dage kunne hun ikke huske, om jeg var, og hun kunne ikke huske, om hun selv var. Hun lå bare og i luften. Og så stod vi der alle, mine søstre rundt om hende i sengen og prøvede at holde hende i hånden. Men hver gang vi holdt hende i hånden, så fik man bare sådan en tom blik. Og så er det begyndt at få de der anfald, hvor hun lå rystet. Så stod vi alle sammen bare ved siden af, og jeg kunne slet ikke holde ud. Jeg var sådan, hvordan fanden kan vi stå her, som om det er en underholdningsshow og kigge på hende hvor hun ligger og græder næsten. Men der kom ikke noget væske ud, fordi hun ikke havde noget væske i kroppen. Og hun sover i hvert fald. Så jeg bliver sindssygt sur, om min søster ikke kan stå og se på det der, og bare sådan snakke videre. Og jeg kunne slet ikke gøre ud. Så jeg ender med at tage mine ting, og så råber jeg, fuck jer alle sammen, og jeg hader dig mor. Og så løber jeg bare ud fra hospitalet. Jeg kunne ikke finde ud, for der var sindssygt mange af de der døre, og jeg var bare slet bare ud. Så kommer der sådan en eller anden hen til mig, sådan, hey, du må ikke løbe på gangen, og Jeg græder bare, sådan, fuck dig, lad mig være og sådan Løber ind i den lokale, hvor der står en anden familie, og sådan helt, helt grotesk løber rundt. Så siger han, ved du hvad, du kommer lige med ind i elevatoren. Så står jeg med ham og sådan, vi kan lige gå ind på mit kontor. Jeg var sådan, nej, jeg skal slet ikke ind på nogen kontor og snakke. Øh, og så giver han mig lige et glas saftevand, for det er jo det, man får på hospitaler. En safte vand. Og så, øh, så siger han, du er simpelthen nødt til at lige at slappe af, du kan ikke løbe rundt her og skabe panik på rundt og jeg var bare mega sur, så jeg billede bare det der saft vej, og så løb jeg bare ud i den der elevator der, og så ned, og så ringer jeg til min veninde, min barndagsveninde, som også bor i Hilderød, øh, og siger, så hen med. Jeg er på så begynder og jeg på klippestalt, og jeg begynder at jeg ved ikke, hvor jeg skal løbe hen. Og jeg prøver at ringe til min ekskarreste, men han var i Jylland, så han ikke taget telefonen. Øh, så jeg jeg bare lagt sådan en lang telefon, var bare græd og råbte alt muligt ting og sådan du lyder og så kom... det lyder som om, at du også var fuldstændig, i panik? fuldstændig. Altså, jeg, jeg vidste ikke, hvor jeg skulle gøre mig selv. Jeg vidste ikke, om jeg skulle tage hjem, men om jeg skulle tage tilbage på hospitalet. Uh, jeg vidste bare, at jeg skulle bare, jeg skulle bare være nogen omkring mig. Yeah. Så hun kommer, min veninde, uh, og sidder lidt sammen med mig og har købt en eller andet pose uh, slik, som jeg sidder og spiser lidt af. Lige ude foran hospitalet på en eller anden bænk. Uh, og så kører vi hjem til hendes familie. Hendes far er også overlæge. Uh, ikke på Hillerød, men et eller andet, andet sted. Øh, og jeg ligger ned på hendes værelse i seng, og græder helt vildt meget. Øh, og så har hun gået op til sin far og sagt, kan du ikke lige gå ned og snakke med Olivia? Jeg ved ikke lige sådan helt. Så hendes far kommer ned, og han er et super, super rart menneske. Øh, og har selv haft ALS-patienter, har han sagt. I hvert fald. Så han, jeg sidder og snakker lidt med ham, og han er sådan, vil du ikke gå op og spise med? Og du behøver ikke at sige noget, du behøver ikke at snakke med sig, du kan bare sidde og spise med. Så det gjorde jeg, at jeg sad og spiste sammen med hendes øh, familie. Øh, og når jeg så var færdig med at spise, så kørte min, min veninde og min anden veninde mig til København. Øh, Har bredden forladt kroppen på det her tidspunkt? En lille smule, ja. Jeg husker da faktisk, når jeg sad i bilen, så, så havde jeg det egentlig meget sjovt med, min ven, med mine veninder der. Øh, og jeg tog alligevel ud og drikke en øl med dem, da jeg kom tilbage og sådan, hvor jeg egentlig bare tænke, at jeg skulle bare have været hjem i seng. Men jeg føler egentlig, jeg ved ikke hvorfor, men det var virkelig underligt for mig. Jeg kunne godt sådan bare sidde og snakke om et andre ting der. Jeg om jeg har haft brug for det. Nå, så går jeg i seng, og så øh, ligger jeg så og sover sammen med min min, min, min der. Og så får jeg et opkald af min storesøster klokken kvart over tre om det eller eller andet. Og så var jeg bare sådan, shit, nu ved jeg godt, hvad der skete. Så jeg tager den, og så siger jeg til hende, du behøver ikke engang sige noget, jeg ved godt, hvad du skulle til at sige. Og så siger hun, ja, vi er hos dig om um, 40 minutter sikker. Og så begynder jeg bare sådan at græde. Jeg kan ikke huske det her selv, det er noget, jeg har, har fået fortalt af min, min daværende kæreste. At jeg bare ligger mig ned på gulvet og bare begynder at skrige over, det kan ikke være rigtigt, det kan ikke være rigtigt, det kan ikke være rigtigt. Og han sådan vågner, og han sådan ligger og krammer mig. Øh, og jeg løber sådan rundt i lejligheden og alle de andre ligger og sover, og de tænker jeg overhovedet ikke på at alle de andre, de ligger og sover. Og det kan da også være bedøvelse. Ja, lige. fuldstændig. Øh, og der kommer en af mine, mine roomies øh, øh, kærester ud, som er sådan lidt, ved ikke helt, hvad han skal gøre, fordi jeg ligger på køkken på gulvet og skriger. Han er sådan, kan du have noget vand? Og jeg er bare sådan, jeg kan slet ikke huske, at han har været ved siden af mig. Nå, så kommer min mine så i en bil, og så jeg tænkte jeg ikke engang på at spørge om min kæreste med, Han hoppede bare ind i bilen. Det synes jeg faktisk var rigtig rart, at jeg ikke skulle tage stilling til noget som helst der Uh, og min bror, min storebror han er i byen, så uh, vi skulle ud og hente ham, han er et eller andet sted i indre by, uh, og står sammen med sine to bedste venner. Uh, og det kan jeg huske, tænker jeg mere på, var sådan en shit, en lort bytur. Uh, står der mega fuld, og din mor er død. Så vi kommer hen, og hans bedste ven, han er bare sådan, har du brug for et eller andet? Så han sådan, jamen jeg er lidt sulten, så han spænder bare ned for at købe en kebab til ham, og bare kommer tilbage igen ind i bilen. Uh, og jeg tror aldrig, at jeg har set, at man skal blive så hurtigt ædru. Det var helt vildt uh, at opleve, fordi lige det var hentet ham, så stod han helt, helt fuld, og så jeg tror jeg, der gik fem minutter, så sad han helt ædruen i bilen og snakkede med os. Uh, men bilturen på vej derhen, var der faktisk ikke rigtig nogen, der sagde så meget til hinanden. Vi kørte bare 45 minutter til Hillerød, og så havde jeg ringet til min far og spurgt, om ikke han ville køre ned til min, mine to storebrødre, fordi de ikke havde staget telefonen, og bank på at vække dem. Um, er det dem, der har, ellers har passet på det din Det er dem, mor? der har passet min mor, ja. um, Så det gjorde min far, så da man synes, det var faktisk rigtig grænseoverskridende, uh, så gjorde mm. han det. Så vi alle sammen vi kommer op på hospitalet, og klokken er sikkert, jeg ved ikke, om den har været fire, halv, stykker. Um, og så står vi der, og jeg kan mærke, at jeg sådan, okay, nu skal jeg gå ind i det her rum, hvor jeg skal se min mor død. Øhm, og vi går ind i rummet, og det er sådan en virkelig underlig følelse af, at allerede inden man kommer ind, kan man godt mærke, sådan at der er sådan en død, dødstemning. Øhm ja, så ligger hun der, og hun var virkelig fin. Hun havde ikke nogen respirator eller slanger eller noget, og hun lå bare med sine hænder folde, og med en solsikke imellem, og med nogle sterile omkring sig og et åbent vindue. Lignede hun sig selv? Nej, overhovedet ikke. Altså, min mor, hun, da hun blev syg, så lignede hun en, der var 30 år ældre, end hun skulle have været. Øh, så hun så rigtig gammel ud. Grå og rigtig gammel. Altså, hun, hun kunne lige min bedstemor. Nå, så sad vi alle sammen øh, rundt om hendes seng og holdt hende i hånden. Ja, øh, yeah. Min egen bror, han, han havde det lidt svært ved det, så han stillede sig bare lidt hen i vinduet og sådan observerede. Og min far, han var der, og min søstnes far var der, og min kæreste var der. Øhm, og så sad vi ellers bare der i rigtig mange timer og græd og græd og græd øhm, og holdt ind i hånden. Og sådan, jeg kunne synes, det var rigtig ubehageligt der melde, at hun var så kold, fordi hun blev koldere og koldere i mange timer, jeg havde været der. Og sådan stiv og mere og mere sådan grå at se på. Øhm, det føles så vildt, kan jeg huske. Altså, for mig, der føles næsten som om, det lyder sådan helt underligt, men er det det, man rører en død, er det som om man kan mærke, at de er tunge? Forstår du, hvad jeg mener? Mm -hmm. Altså sådan, at det, ja, at det føles som sten, eller sådan, det bliver så fremmed, synes jeg, det er så vildt. Ja, jeg havde det i hvert fald rigtig, rigtig underligt over, at... men jeg var lige i det moment, hvor jeg er super ligeglad. Ja. Øhm, for jeg tænker også i bilen, og nu skal jeg hen røre ved et lige, men mm. alligevel, sådan, det lige er jo min mor. Mm -hmm. Uh, og så gik vi ind på skift, alle søstene, og sad hos hende, og sagde de ting, vi, vi følte, vi havde brug for. Uh, og jeg kan bare huske, min min storebrors gråd, han er sådan en mand på to meter høj, uh, meget robust fyr. Han havde sådan en gråd, som bare skar i mit hjerte, kan jeg huske. Mm. Han græd og græd, og jeg har aldrig hørt så voldsomt en gråd før. Det var sådan en, hvor det virkelig, jeg kunne virkelig mærke det, sådan, holdt da op. Så vi brugte også tiden på at sidde og hinanden. Rigtig meget Og især han var Han var rigtig, rigtig, rigtig ked af det Så det var mest ham i trystede Fordi han havde en eller anden form for Helt vild symbiose til min mor Og havde også passet hende igennem Hele perioden og taget med hende Til og Så jeg tror han Han følte virkelig at han havde mistet meget der Det havde vi andre selvfølgelig også Men det var lidt noget andet med ham og min mor og da vi så er, er færdige der, og sidder der i rigtig mange timer, så er det blevet morgen. Øhm, og det er noget kold i februar nat men alligevel så skinnede solen helt vildt smukt. Og så kan jeg huske, at jeg gik for hospitalet sammen med min søster hjem til min mors hus. Og så er vi sådan, ej, det er solskindsvær, det er min mor, der er, der er kommet op i himlen nu, og sådan, det er mor, der, der smiler, og sådan det er så fint. Og så da vi kom ned til min mor, så havde vi købt noget morgenmad. Øh, og nogle af mine søster, de lagde sig ind for at sove, men jeg kunne simpelthen ikke gå i seng. Jeg ved for for jeg kunne ikke få mig selv til at gå ind og sove. Øh, og så sad vi der lidt drak kaffe i min mors køkken. Og så tror jeg, der gik en halvanden time, så stod der allerede en bedemand nede i min mors hus. Øh, og det kan jeg huske, at jeg tænkte, det virkede fuldstændig sindssygt, at for under seks timer siden, der har jeg siddet op med min mor og græt mit, min hjerne ud. Og så sidder der en mand, der skal spørge, om det skal være en grå kiste eller en blå kiste. og mm. hvorfor nogle blomster skal jeg have med og sidder og bare tænker, øh, det, det ved jeg ikke. Eller sådan. Mm. ja øh, Og da vi så har snakket med ham og været lidt der, så tager jeg tilbage til København. Øh, og ender faktisk med at tage i byen, øh, fordi jeg havde fødselsdag... Øh, dagen efter. Jeg har føltes to dage siden at du mor hun, mor hun den 8. februar, og jeg har føltes den 10. Så jeg havde planen, at jeg skulle være sammen med mine venner. Øhm. Og kunne ikke få mig selv til at aflyse det. Selvom at de altid var sådan, det er okay lige, hvis du bare gerne vil blive hjemme. Og jeg var sådan, nej, ja, det, vi skal bare ud og sådan noget. Så jeg ender med at brække mig mega fuld, og ved ikke at der er nogen af dem, der spørger ind til, hvordan det var gået i nat, fordi jeg lige havde siddet derinde. Og jeg er mega træt, fordi jeg ikke har sovet i natten, og Lige noget, der er løgn, fordi mine øjne er helt hæde. Og, men alligevel skulle jeg bare i byen. Så jeg bliver mega fuld, og ender med at tage hjem klokken lort om morgenen. Ja, og når jeg tænker tilbage på det i dag, så kan jeg godt ikke skamme mig, men føle mig alligevel sådan en lille smule forstyrret. Eller sådan, hvorfor fanden, når du sidde i byen? Men jeg tror bare, at det var lige det, jeg har brug for lige der. Jeg tror generelt, at, at når man når man er lige midt i det der kaos, der er mist nogen, så, øh, så har kroppen fuldstændig selv styr på, hvad der er, den har brug for, hvis det mm. giver mening. Altså, jeg kan også huske, at altså mindre end 24 timer efter, tror jeg, måske, eller, ja, meget kort tid efter min lillebror døde, der kørte jeg ud og besøgte min ekskærs og hans tyrlingebro, som jeg stadig havde det godt sammen med. Og vi sad og grinede og sådan. Du ved, når man skulle fortælle, det virkede helt surrealistisk, men hvis man hele tiden skulle være i den der vanvittige sov, man er i, når man mister nogen, så vil man jo gå til. Altså sådan, så mm. Jeg føler bare, det er en måde at overleve på. Om det så er jeg at sidde og grine med to venner eller være i byen. Men altså, ja, så for mig lyder det ikke vanvittigt, men jeg kan også sagtens forstå det, når man tænker tilbage, så man er sådan, hvordan kunne jeg overhovedet det? Ja. Men det var det, der gav mening lige i det øjeblik. Ikke? Jeg var nede i en kammerat. Da min mor døde, altså 200 om aftenen. Ja. Så er hygget også. Mm. Jeg tror også, det er sådan en ja, rent overlevelsesmekanisme. Efterfølgende, hvordan, øh, hvordan har du det? Øhm. Jamen, så sker der så for eksempel det, at jeg bliver fyret for mit arbejde. Øh, fordi jeg ikke øh, møder på arbejde. Øhm. En hård måned. Ja, rigtig lortlig måned. Øh, jeg tror faktisk, jeg fik sådan en omrækning opringning af, at hvis ikke du kommer i morgen, så er du fyret. To dage efter, at vi morgen død. Og jeg kunne bare huske, at jeg var sådan der, rent mig røven. tænkte jeg bare, fuck jer alle sammen. Helt før. Ja, så jeg siger bare, det gør du bare. Og så tog jeg ned og snakkede med dem, og de var sådan, ej, men du kan også bare starte stille ud og bla, bla, bla. Og jeg var sådan, at jeg skal ikke arbejde den her periode. Øh, og hvis ikke I ikke kan forstå det, så skal jeg bare ikke være her. Så jeg lavede ikke rigtig noget. Øh, Udover at jeg boede sammen med min øh, min Det der han flyttede ind i mit, vores kollektiv, midlertidigt. Øh, og kan faktisk næsten ikke huske, hvad jeg har lavet. Jeg tror bare, jeg har gjort de ting, jeg har haft lyst til. Øh, hvornår husker du så noget igen? Hvornår jeg husker noget igen? Ja. Du siger, du det er en periode, du, ved, du har gjort, hvad du har lyst til. Du er sådan, hvornår, hvornår begynder der noget at komme stille tilbage til dig i hukommelsen? Jeg tror faktisk, der går et halvt år, før jeg begyndte at blive ked af det, over min mor død. Øhm. Hvorfor tror du, der går så lang tid? Jeg tror lige, jeg skulle forstå, hvad det er. Hvad det, altså, altså, hvad hele ens liv har forsvundet på en eller anden måde. Øhm. Og nogle gange, så bliver jeg vildt sur på mig selv, og ikke var ked af det. Så kunne jeg sådan skamme mig selv over, sådan, hvorfor er du ikke mere ked af det? Hvorfor tager du i byen, når du du elsker ikke din mor nok, og hun vil være skuffet over dig, og sådan, så begyndte jeg at blive rigtig selvkritisk over for mig selv. Um, Som jo er usundt. Ja, rigtig usundt. Um, er det en lettelse, da du begynder at blive ked af det? Altså, både og. Jeg synes, det er rigtig hårdt at være ked af det, men jeg kunne også mærke, at når jeg så havde været ked af det, så, så havde jeg mere overskud til de ting, jeg gerne ville. Um, men... Ja, der går lang tid, før jeg kan mærke, hvordan jeg egentlig har det. Øh, og så igen, så er det mere en vrede, der kommer. Og så begynder det lige så stille at komme mere til at blive ked af det. Og jeg starter i en, en sårgruppe, og jeg synes, det var helt underligt, at jeg skulle snakke om sådan ting. Og sådan. Øh. Så ja, der gik faktisk rigtig lang tid, før jeg, hvis, ikke, så jeg, skulle være, og jeg kunne snakke om, min mor var død, som om det var at snakke om vejret. Og det rørte mig ikke rigtig så meget. Øh var mest bare fucking sur, og gad ikke at se nogen, og de mennesker, som prøvede at være hvad er der for mig, dem synes jeg alle sammen, var nogle kæmpe idioter, og de kunne ikke forstå, hvad jeg havde været igennem, og hver gang de spurgte ind til det, så snakkede jeg udenom, og jeg synes ikke selv, jeg har været den fedeste, fedeste menneske i den periode, og det er, jo, det er jo forståeligt nok, og det er også helt okay i dag. Øhm. Ja, hvordan har du det i dag, Olivia? I dag er jeg meget bedre til at snakke om det. Øh, I dag kan jeg faktisk rigtig godt lide at snakke om det, jeg synes, det er rigtig rart, når folk spørger ind til det, og når folk bliver sådan lidt berøringsangste og sådan lidt, uh, så er sådan, prøv at du må meget gerne spørge Der er ikke noget, du kan sige, som gør mig som gør mig ked af det. Altså ikke mere end ked af det, jeg nogensinde har været. Jeg kan se at du smiler nu, imens du siger det. Ja. Hvorfor? Mm. Jeg kan godt se første mål. Det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg, jeg tror det er, selvfølgelig så savner min mor helvede til, men jeg har fundet min måde at, at snakke om det på. Um. Fordi jeg føler også, at hvis ikke jeg snakker om hende, så forsvinder hun. Øh, og det er min mors ånd, at jeg skal snakke om hende. Og jeg kan godt lide at fortælle om hende. Især til folk, som ikke kender hende eller har mødt hende. Men også til folk, som har mødt hende og kender hende. Øh, så jeg kan rigtig godt lide at snakke om det. Jeg bliver slet ikke paff når folk spørger mig. Jeg kan faktisk rigtig godt lide at rådgive folk. Øh, jeg havde en kollega på mit arbejde, som hvis far var blevet syg. Og så var, jeg blev vildt glad over, at hun kom hen og spurgte mig. Jeg følte mig virkelig sådan, gud, hun var sådan, hvad, hvad, hvad med det her? Og jeg var sådan, jeg sad bare, og hun var sådan, nej, du virker så cool, det ikke bare som om, du snakker om det, så om det helt almindeligt. Jeg var sådan, jamen altså, jeg har også snakket rigtig meget om det. Uh, det er jo fantastisk, at ja. ja, du kan bruge det til det. Ja, det er jeg virkelig også glæde for, at det kan i dag. Og så alligevel, så skifter det jo ikke, og så er der andre gange, hvor jeg, jeg stadig ikke få tøjen over at høre ordet mor, eller sådan. Men jeg føler, jeg har mig rigtig meget. Hvad med i forhold til pættetesserne? Er, øh, er der stadig nogle stole efter nogle ekskærester, eller er det, blevet, øh, <laughs> er det blevet mere stille og roligt med tiden? Altså, jeg har lært at vrede øh, meget mere. Olivia, inden vi skal høre det musik, du har taget med, vil du så ikke fortælle, hvad det er, der ligger foran dig? Jo. Der ligger en, øh, en kunstig solsikke. Øh, fordi at min mors yndlingsblomst, var en solsikke. Og det er faktisk også min yndlingsblomst. Øh, og solsækken, det minder mig bare rigtig meget om, sådan, om min mor. Øh, fordi at hjemme hos hende, der var der solsækker overalt. Øh, så ja, den har jeg taget med, fordi det er en blomst, der minder mig rigtig meget om min mor. Og hver gang jeg ser solsækker, så køber jeg dem. Øh, ja. Og det andet, det er et billede, jeg har med. Mm. Som er et billede af mig og min mor, som... Ja, nu, nu siger jeg uger, men det er fordi i min familie, ser siger vi uger. Vi, vi putter øh, i min seng, og det er faktisk dagen før, jeg skal til Afrika. Øh, så der er også derfor, at jeg har et plaster på min arm, fordi jeg er lige blevet vaccineret. Øh, og det billede har jeg taget med, fordi at det faktisk er faktisk en af de ting, jeg savner allermest med mor. Det er der med sådan, at kunne røre ved hende, eller sådan, kunne ligge og sove sammen med hende. Eller, sådan, den der sådan, ultimative tryghed, man har, når man ligger sammen med sin, sine forældre. Hvad var hun for en slags mor? Mm. Hun var... Altså hun var... Jeg vil ikke sige omsorgsfuld på den måde, at hun var ikke sådan super kropslig. Men alligevel så havde hun en eller anden ting med, at hun elskede at sove sammen. Jeg tror, at vi sov sammen hver dag, da jeg boede hjemme. Øh. Og så var hun en meget flyvsk og sjov person. Øh. Meget sådan sindig. Og vi mindede om hinanden på rigtig mange punkter, vi var faktisk ikke engang næsten mor og datter, men også veninder. Tog i, tog i byen sammen og drak drinks sammen og lavede alle mulige sjove ting. Øhm. Meget, meget sproglændende kvinde, øh. men meget grænseoverskridende humor. Og har jeg har aldrig nogensinde oplevet, at hun har dømt nogen mennesker. Man kunne snakke med hende om, om alting. Øhm. Ja. Og hvilken sang har du taget med til os? Jeg har taget, øh, hvad hedder det er der nogen i himlen af ja, som er drenge? Øh, og det var faktisk også den sang, vi spillede til min mors begravelse, fordi min mor elskede Danser med drenge, øh, og havde sagt til mig en gang for mange år siden, at det var den sang, der mindede hende mest om, om døden på den smukkeste måde. Så derfor så spillede vi den sang til hendes begravelse. Så det er også derfor, det er, gerne, det er den sang, jeg gerne vil have med i dag. Tak, fordi du kom og fortalte din historie lige Det, du det er har virkelig slet. været fint at snakke med dig. I lige måde. Tak fordi du måtte komme. Well, we're going to do that. Hvis der den efterlad, når nogen rejser deres var, selvom du er ved foræld,